Tapi saya nak cerita, di Uzbek, bila pergi ke Uzbek, apa yang tuan-tuan ingat? Kubur sahabat sana. Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Yang ni semua tuan-tuan tahu, tapi saya saja nak ingat balik. Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Kubur dia di Uzbek dan hari ni orang Uzbek sebut datang, sila datang. Ada kubur Bukhari. Tapi saya cerita pada orang Uzbek. Hak penutup ilmu dia menjelis Hak lain dia pun tak ada cakap Arab segera bahagian kau tengoklah kata Al-Baqa'ulil Aslah yang akhirnya yang kekal ialah yang terbaik Al-Bukhari pada zaman hayat dia dia dibuang daripada daripada Bukhara tu dia dibuang daripada Naisabur dia tak dibenarkan mengajar. dan dia mati dalam buangan hubungan dia disamarkan ini kita ambil pengajaran untuk diri kita sebagai Ustaz-Ustaz, diri saya sendiri, janganlah kita hasad dengan ilmu. Bukhari ini, siapalah kita nak membicarakan tentang Bukhari. Dia balik ke Naisyabur, kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Alim, yang merupakan ulama, salah seorang jaruh wa ta'adil pada zaman dia. Qumu ilal Salih Bangkit, Sambut Raja Risaleh, Bukhari. Katanya satu mail, Orang sambut Bukhari. Satu mail ni khilaf pula buka. Berapa lama, berapa panjang? Anda kena pakai hata guru sini lah. Berapa kilometer nak kakak ni? Tapi bila Bukhari mula mengajak-mengajak, Bukhari dah terkena dan memang dia terkena dah. Soal Bukhari dan buku dia, Muhammad bin Yahya yang yang suruh Bukhari balik orang sambut Bukhari itu, sampai kat telinga dia ni, Bukhari ni ada masalah sikit lah akidah. Dia ni, ada pandangan dia nak sama macam Mu'tazilah. Ingat isu Muhammad, yang tadi, yang kenal. Muhammad dah habis cerita, Bukhari mai kemudian. Ulama-ulama dah ambil stand. Stand kita kena macam Imam Ahmad. Kalamullah tak boleh lebih daripada itu. Jangan duduk tambah-tambah. Al-Quran -tambah. kalamullah. Tapi ia ada satu isu yang saya saya ini disuduk falsafah. Ini ini mungkin ustaz-ustaz pak Ustaz, tentang Epicurus di, di dalam uh, pemikiran etis. Sekarang etis berkembang dalam dunia, kita kena faham dimensi mereka. Kerana persoalan yang tak dapat dijawab oleh orang zaman dahulu, ialah tentang masa ni. Maksudnya, ini kadang-kadang hat -kadang hadduk bahas minta maaf lah kan. Ramai orang dudk kata, Allah wujud bila makan, bila makan, saya malas nak sambung tajuk-tajuk macam ni. walaupun dia, Allah tidak ada, tidak boleh kata Allah ada tempat-tempat. Sebenarnya, ada dua benda yang kalau nak kalau kita kata tak boleh sama sekali kait dengan Tuhan dengan tempat, tak boleh juga kaitkan Tuhan dengan masa. Kena masa juga Tuhan ciptakan. Bila kita kata Tuhan telah menurunkan pada sekian hari, tahun sekian. Kemudian dia menghantar. Kemudian kemudian dia itu masa. Sedangkan Tuhan tak boleh terikat dengan masa. Seperti mana dia tidak terikat dengan tempat. Seperti mana fakta yang disebut itu. Kalau begitu kita tapi kita kata ini ialah bahasa manusia. Gimana Allah itu laisaka misli syait. Tak payahlah kita nak kapeh mengkapeh ke orang. Dalam isu-isu yang seperti itu. Tapi... Al-Bukhari bila suruh imtahanu, uji dia. Anak murid ramai-ramai-ramai, tanya. Ma qawluka fiqal fil Qur'an? Apa pendapat kau tentang Qur'an? Bukhari dengar dah, kata orang nak try dia ni. <tik> <tik> <tik> <tik> Kalamullah. Wa afa'alul ibad makhluk. Kalam Allah, perbuatan hamba makhluk wal imtihan bidah ni lah imtihan dan ujian tu buat ujian tu bidah atau apa wal imtihan bidah ni tapi dia paham ambil perkataan dia wa afalul ibadat tu makhluk Ya pak kata dia kata makhluk. Benda itulah Muhammad bin Yahya duk ni kata dia ada persamaan dengan ni duk ulang yang tulah. Yang ni yang ni Ustaz Fawab duk ajarkan lazimul qaul laisa biqaulin atau lazimul mazhab laisa bil mazhab kan. Ini apa yang kita faham orang tu kata bukan dia kata. Ini kena faham. Kadang-kadang bila satu orang kata tidak sah Bukan bererti dia kata, ni dia kata hampa semua ni semayang tak sah, hampa masuk neraka. Itu lain. Imam Syafi'i, guru dia Imam Malik, dalam di sisi Malik, baca Bismillah itu makruh, di dalam fatihah, dalam solat. Artinya tak baca lah kesimpulannya. Walaupun ada perbahasannya, di sisi Imam Syafi'i, wajib baca sebab salah satu daripada Ayat di dalam Fatihah Bukan saja baca Dijaharkan bacaan tu Diperleh Baca tapi Disirkan bacaan tu Tapi still Salah satu ayat daripada Daripada Fatihah. Kalau tak baca Artinya Tak sah Imam Malik kita tak payah baca Makroh baca Boleh tak kita buat kesimpulan? Imam Syafi'i kata Yang Imam Malik kan sah Boleh Boleh tak Tak itu pada sisi dia. Itu pada sisi Imam Malik. Itu fiqh kepahaman. Ini yang bila kita pinjam orang dengan kaedah kawan ni. Kawan ni kata tak tak boleh. Ni dia kata hamsut neraka. Dia tu hak tambah tu. Hak tambah tu tu tu. Ah, ha, itu bahaya. Lazimul qaul ni. Kita tolong pi tafsir hak kawan tu tak kata? dia kata banyak tu saja. Kerana itu pada sisi dia. Pukahak mereka berkhilaf. Dia mengatakan haram. Kau ni halal. Tidak berarti Pukahak yang menghalalkan ni. Telah menyatakan kuntur masuk neraka. Di sisi yang zahir nas pada isytihad. Imam Bukhari. Apa jadi pada dia? Boleh lagi kan dia? Eh. Imam Bukhari apa jadi pada dia? Mula-mula. Tapi bila bila Muhammad bin Yahya. Orang Tok, tok Guru besar situ. Dia dulu. Dia kata jangan aku tak boleh duduk. Satu negeri yang. Mula-mula dia buat macam ni lho. Siapa yang mengaji dengan Muhammad bin Ismail, jangan main mengaji kelahi ko. Oh. tu Guru kelahi macam tu orang, eh? Jadi siapa yang kenal? Imam Muslim. Imam Muslim tak boleh mengaji. Imam Muslim pi ambil kaldai dia, bubur semua. Hadis-hadis yang ditulis daripada Muhammad. Eh? Muhammad bin Hayat, Ahli Hadis letak tak belakang dia penuh, dia hantak kat Muhammad Bihaya, semua riwayat ni aku kembalikan. Ahmad bin Salamah seorang lagi, tapi memang Muslim. Lepas pada tu, lepas pada tu, tapi saya nak, sehari saya nak sebut, kalau saya terlupa, banyak, apa, apa jadi pada Imam Muslim? Imam Muslim ni sebenarnya, dia naik kenaik Imam Bukhari lah. Dia pilih macam Bukhari. Bukhari. Sebelum saya lupa sahabat-sahabat saya, saya. Tetapi guru besar Muslim, sepatutnya salah seorang siapa? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tapi kalau tuan-tuan baca dalam sahabat Muslim, tak ada hadis daripada Imam bukhari Semua orang tertanya-tanya kenapa. Sebagian orang kata dia kena nak ambil sanat yang ali. Tapi saya rasa krisis dua tok guru tu telah menjadikan dia serba salah. Lebih daripada tu Muhammad bin Yahya kata, aku tak boleh duduk satu negeri yang mana Abu Muhammad bin Bukhari ada. Imam Bukhari pi ikut jalan orang nak panggil kafirlah, sesatlah duk. Imam Bukhari kata, dia keluar daripada Naishabur. Keluar daripada Naishabur, pergi ke Bukhara, tu jadi Bukhari yung. Kawasan tu semua Bukhari lah namanya. Di Bukhara, governor dia bukan ahli parlimen governor governor dia governor dia khalid bin yahya az-zuhli khalid bin yahya bagi mereka yang bukan bidang-bidang ni kalau dip tulis nama ni Sok boleh cerita dalam kelas khalid bin yahya governor dia tak benarkan imam bukhari mengajar dia tak kan boleh mengajar di bukhara lo imam bukhari kita tolong tulis sikit kata aku tak boleh mengajar sebab jadi hujah depan tuat Ha, kita kalau tak boleh, kena buat macam tu lah, <laughs> ha, Abang jawab, nanti mahu tulis sikit, kita tak boleh, <laughs> lepas pada dia, dia tak boleh mengajar, dia pun pergi, ke Samarkan, di Samarkan, orang kata macam-macam dia, orang kata, Bukhari, uh, Muhammad Smaik, kau tak jawab, kalau dia kata kau copy lah apa, dia takut, aku serahkan urusan mereka pada Allah dia sendiri kata sesungguhnya hasad sebenarnya saya rasa, kalau kita baca uh, Az-Zahabi dan ramai lagi dia pun cuba nak elok juga daripada kata benda sikit pada Muhammad mi Yahya ni maksudnya dia pun ahli hadis tetapi kesimpulan ayat mereka dan orang yang lebih jelas sebut, Muhammad mi Yahya memang attack dah tapi salah satu sebab kena populariti Bukhari tu lebih pada Muhammad mi Yahya bila dia mengajak Tok Guru ni mengajak lama dah habar hadis dia ni memang mengagap bila dia habak benda-benda yang baru orang walaupun dia tak kata 뭔 itu salah anak murid akan kata apa weh kira hat lama ni apa habaq kau yang tu Muhammad bin maiyah tak selesa bila imam bukhari nak keluar pada hari raya nak dia nak keluar pergi dia nak pergi ke satu tempat lagi kasing dia nak pergi orang sana pun bergaduh dah sebelum bukhari pergi dia mati dalam keadaan terbuang. Mata taridan. Mati dalam keadaan terbuang. Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dia anggap kafir dan sesat. Oleh penduduk negerinya. Tapi bukan semua. Duka cita. Ahli-ahli hadis yang hebat. Abu Zur'ah al-Razi. Abu Hatim al-Razi. Ini semua nama hebat dalam hadis. Kalau mereka kata no no. Mereka pun menda'ifkan Bukhari. Kerana terpengaruh dengan Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Ismail daif فيه مساله اللفظ ada tetapi Allah tu angkat Bukhari selepas pada tu. Bukhari ah yang saudak sekedar sebutlah cerita pasal saya cerita Uzbek tadi kan. Bukhari kubur dia sunyi di Khartang nama tempat tu. Saya ingat cerita tu cerita cerita orang yang buat kubur tu cerita beti, saya tanya kerajaan dia apa semua dia kata memang masa dulu siapa tak peduli kambing lembu apa duduk kawasan tu ada kubah Bukhari ada yang tahu, tahu tak. tapi Soekarno dia ada jasa dia kata, bila dia dia dijemput oleh peserian Soviet untuk pergi melawat ke apa ke ke ke, ke Rusia dia kata salah masa tu Uzbekistan bawah kerajaan uh, USSR uh, dia kata syarat dia dia kata boleh salah satu program yang dia nak melawat kubah Bukhari jadi depa tetap suruh cari. Cari-cari baru mereka ni buat di Khartang, Uzbekistan. Jadi selepas dia melawat itulah depa buat elok tempat tu. Boleh orang lain melawat. Ha nah, jadi Sukarno pun ada jasa jasalah hadis juga. <laughs> jasa kau tu kan. kemudianlah kan. Kemudian Al-Bukhari